На острові. Як тільки заплющую очі, кімната, вона тільки що стала моєю, раптом зникає. Її витісняє фіолетова рогата пляма, і плеве на зеленастих хвилях, як велетенське тінь корабля. Так мені уявляється острів, на який я нині ступив, і де маю жити. А зараз потім чую дрібне цокання підошов в камінь тих дерев'яних дзвінких підошов, що відкидають від от себе круглі жіночі п'яти. Наче хтось сипле на бляху волоські горіхи: трах-тах-тах-тах. тлі вечірнього неба пропливають чотири жінки з кошиками на голові, наче античні вази. Права рука зігнута в ушко між кошиком і плечима, а ліва вільно відкинулась вниз і то виставляє, то ховає долоню. Трах-тах-тах-тах, цокає в камінь, дерево підошов. Сіра стіна. Розчепіривши негнучки ноги, стоїть під нею віслюк. Йому так скучно, як англійському лорду, що бачив весь світ. Очі в білих могнатих каблучках, як в окулярах, і зануда довго одних спливає аж до біластого носа. А може ти хорий, ослику бідний? Вата стирчить у твоїх вухах, а хвіст так покірно затуляє обрубаний зад. На п'ятці ще біліють колони, і, нахилившись двором, чорні сильветки перерізують лінію неаполітанських вогнів. Трах-тах-тах-тах. На башті дзвонить годинник. Два рази скромно, і шість налічив я поважних і повнозгучних. З вулиць розходяться люди, кремниці гаснуть, заплющують очі, двері й вікна, і острів сліпне, а море знизу шумить. І знову ослик, певно останній. Його вуха ще здалеку мають, як пальми на вітрі. Заповнив вуличку громом величезних коліс і мчиться повз мене, а я зустрічаю вже добре знайомі його окуляри, зануду і ніс, мишачий білий живіт і невдатно обтесаний зад з притиснутим міцно хвостом. Тепер я йду самотній поміж домами немов коридором. Дві стіни, як почесна сторожа, мовчки пропускають мене вперед, над головою часом блимний ліхтар. Ні, я не сам. Моя тінь, як невільник, послалась під ноги і показує шлях. Потом вона раптом забігає назад і, вчепившись за мене, покірно повзе по каміннях між двома німуючими стінами. Трах, тах тах тах Сиплять волоські горіхи свій дзвінкий голос на твердий камінь, але де спереду, ззаду чи наді мною, не знаю.